Gurekin, telefonoaren beste puntan, Carlos Zorutuza, kazetari ege portalaria. Egunon, Carlos. Egunon, bai. Aguzanduela zenbait astea, hilabete eh? hasiera nori astapenean, estatu batuek eh, Armada tropak eh, Shiria iparetik ateratzeko erabaki bat hartu zuten. Erabaki honek sekulak ondorioak izan ditu Kurduendako eta zuain zuzen momentu hartan eh, Turkian aurkitzen zinen Ankara ezpaiz oker eta Shiriarat joateko eh, erabakia hartu zenuen presiski eh, zer aurkitu duzu ikusi duzu lekurat eh, iditzi Nor eta arribatu zira susen? Bueno, Siriako Kurdistan da Turkian mugan zeharko lurralde buzanga bat. Orduan horteka multualizatzeko edukibar dezut, ba eguneratutako informazioa, ez? Karreterak e, erekita ote dauden edo ze checkpoint edo control postu dauden eta norenak diren, ez? Kurduenak baldin badira ez da horrek. E, siriako erregimena, Siriako ejertzuarena baldin badira, hori ba hori da arazoa, eh. Eta, eta zer esanik ez ba kontrolpostu hoiek jaisten eskutan baldin badoze ba, ba bueno ba en fin horta hasitu tes ez, ez orduan hasiera nire asmoa zan populazio zibilean zenolako eragina izan zuen, edo izaten ari izan erasoaldia ez eta egia da eia da sartuta berehala etzala ezer sumatzen osea itezu guk mua gurutzatu ez ezazu bueno inengo hotzik entzuten eziro hotzik ezon ba hotzik ez ezarre ez meño Mendevalderantzun heinen gerota tentsio handia ikuste dazu. Gero ta ta kotxe gaie ikuste dituzu Mendebaldetik eta funtsian jendeak iteguna da irakera joez. Orduan efoentsioa erasualdia konzentratu izan egun hoietan Serekanile izeneko herri herriskabaten. Zergatik an ba ba muako tokia dalako eta oso toki estrategikoa dalako eta hortik gain ere Turkiak naizun bretsa hori ereki ez bere bere planak bere bueno populazioa garbitzeko planak ogu populazioa garbitzeko plan horiek burutual izateko. Claro, serekan illera ezinzan iritsi, osea esa aurrekotan bezela esa adibidez estatu Islamikoaren fronte bat horra horra iritsi azken fine da lurreko gatazka bat, lurreko burruka, ez? Baino Turkia erasotzen ari zan airetik. Eta objektibo bilagatu zienen ere, ambulantziak eta ibilgailu oro. Ezin ezen frontera iriste hau da xerekanen ezinzan sartu. E zeein kotxia sartzen zarete zaana, baturkiak joeta eta txikitu egiteunenez. Ordan gelditu nintzen justu azken herrin nonkurdua ezagaten, ba, kanpaina ospitaal lantzeko zerbait montatuta ez. Horra saetzen ari zien demokatzen e, zaurituak, Eta horra iriste ziren ere serekanietik ospaindego ospaindako errefuxatuak. Eta funtzion denbora gaiena bertan emanu. Eta populakuntzain zuzen nola aurkitu duzu egoera larrian pentsatzen dut beldurtuta izutua? Bai bai, oso, oso egoera larria, sea que enfienda dana Sevilla sien denek esate zuten, bueno, serekanien biziziela bai kurduak eta baita arabeak ere. Herrien gelditze zen Urriak arabeak ziren mino kurduzik ospaintute. Zeatik Turkiak gaireti bombardetze zuen eta lurretik aurreunen lurretik, bidaltzen ditu ba talde jihadista aliatu hoiek, ez? Ba, alkaeda edo deitu alkaeda edo Jabhat al Nusra jarri harrenezu nahi izena, baina azkenfinean jihadistaria. Eta jihadista hoien xede nausia da kurduak, kurduak horti botatzea. Orduan, claro, jende hau desplazatu iten da, da eza bakarrekan serekan higiria, baiz ekan eskualde oso bat, ez. Eta nazio batuen, nazio batuen datuen arabera, berreuntar berreta mar mila desplazatu omen daude inguruan. Karo, jende horrek non batkera, bat non batkera ditu behar da, ez. Karo, eskolak itxita zeuden, adibidez, inbazioa, beherazualdea burutu zaneune, e, lehenbiziko unetik, eta e, eskola hutxo oiek, bilakatu ziren, Eta ba, ba, desplazatu hauen e, etxeak ez. Kau, baldintzak oso txarra ziren, etzeon ogirik, etzeon jatekorik, etzeon nurik, izan ere Turkiaren lehenbiziko objektibo izan zan ura, ura tratatzeko planta. Eta horren ondorioz, horren eragenez, milioi erdi bal lagun gelditu omentzien uri gabe. Orduan baldintzak oso oso gorrak. Diru pixka zaukatenak hegoalderantz joetzen zuten. Mino gehienek zagaten ba justu bethetik e, hartutako ba bi manta eta, eta ezer gehiagorik ez. Orduan ba, ba bueno, sekulako, sekulako desastre desastre bat bizitzen ide bertan. ONG guztik, edo ONGak guztik eh ospaint zuten naziarteko GKRak esan nahi dut, Eta gelditu diren bakarrak izan dire izan dira bertako JKAi txikiak, ez? Eta, ba, multzo txiki horrek kudeatu behar du ol, onelako krisi erraldoia? Ja. E, eta, nola senditzen dira e, nazio begira? bakigu akigu Kurdoek, e, sekulako borokak ere mandituzte la estatu islamikoen kontra, estatu batuen armada handik joan denean eta turkiak erasotu denean, bakartuak senditu dira ez? E, ze sendimendu agertu dizute? Bakartuak, e, engainatuak, traizionatuak, Bai, eta ita izango aseguruna, lembiziko aldia, nire bizitzan, non kostainzait askotan beraiekin itzaitea, ez, ta ulertzen dut. Karo, beraien zago, zuzea besterik gara, Europatik ritzetako bestek azetari bat. Zezen zu daka, e, zurekin itzaitea, ez. Onako hagu ikusita, zukaipatu e, biktima guzioiek, ez. Ba, Estatu Islamoren kontrauko burruka horretan, ama mila lagun galdu dute bizitza, ez. Eta etagun batetekan bestera ba, mendebaldea bizkarra eman eta eta turkiari ba, jak bueno, turkiari egiten uzten dio dez. Or tokatu zait gogorra izan du hain batetan ba, mediko batenga na jo eta horrekoan baduela bost batehun konmezitu inbarriztzen dunun mediko bat hitzain e, zezanez nerekin hitzain zezan mm. eta bai ba, etita daude. Etxita daude, bakarrik sentitzen dira, milonik ustez, e, bueno, historiak demostratu du, beraien patua dala ez. Bera, ber, beti, ustezko aliatuek e, bukaera beti bizkarra emate iete eta gertatu inda berriz ere bazken eguna hoetan. Eta ere egune sartu zira, eh, itzuli zira Euskalejirat. Handik bai. Joan Sarenean, Nolan egoera badakigu eh, Turkiak eta Iruziak eh, akordio bat lortu zutela eta eh, ba erasoak bederen geldituak direla. Hala da? Bai, paper gainen sueten bada osinatuta. Baino gero geros do inongo suetenik. Bombak eh, eroitzen jarretze dute eta jihadistak erasotzen era ere jarraitzen dute, beste dibidea jarri dut, jarriko dut. Zuetena e, indarrean jarrit handikiru agunera honen zan, zereka inguruko erri baten, zan zazoi baten herri kristal bat. Karo, e, kalifatua edo, Estatu islamikoa, estatua sortu eta herri ura ustu intzan, zer eginak kristal bat ziren. Hor uan horra jundia serekaniletik ospaindako ospa indako desplazatu hau bekez. Ba bueno, ni di lau ordu lenuo gauez, eh erasot erasotint alboko herri batetik. Talboko Ta herriura hau da, kilometro batera zeon herriura eta jadisen eskuetan zeon, ez? Eta hori dana gertatzen ari izan suetena indarrean zeon bitartean, ez? Ordon babai, ba paper gainen beti bezala ba ikustei dugu olakoitunak, baina gero terreno gainen ba ma ba, espejismo mirari hutza dia. E, eta estatu islamiko aipatzen baituzu, eh? e, ba Euskal Herriko bidean zinenean, estatu batuak jakinarazidute e, Isixeko burua, Abu Bakr wagadi, hilsotela operazio batean. Orduan, ba zalantzak edo zalantza, keto galderaskoak badira benetan hildutenez, du, eta horrek ere zer ondorio izanendu zure ustez Syriako e, parte hortan. Bueno, esta, estatua tuek beti honelako zerbait dute dute hau da, bera, beraien popularitatea, beraien ospea bertan bere eruditzen danin, ba, kasu ontan bezala, ba, tropak erretzir, erretiratu, erretiratu osten, baiten dute olako onelako ekintza bat ez. Horrek, zer esan hau, aspaldi-aspalditik zekitele ba, bat adinontze honet, da ba, Turkiaren babespean ez. Eta... Gauza bere ikusen duen bin ez. Alako baten, ba, ba, bueno, Afganistango egoera zela eta, ba, estatu batu edarren popularitatea, gospea, oamazeoela, asko jetsi izan asko ondatu zan, eta, eta momentu gokia zan, ba, onelako don min bat jartzeko, ez da, binladen ladenak Eta, bueno, ba, bin laden zion, Pakistanen bertan, goratzen baldin batzatea, barrakoia barrakoi militar pakistango barrakoi militar baten kuartelamendu baten alboan hala eh esquema bera da ez eta honek zer demostratzen du ba, ba, kasu ontan bestea beste turkia dala pakistan berria ez turkia bilekatuala isisen babeslekoa eta eta eta sorlekoa esango nuke eta eh, bo hain it izango dela oraino eh, estatu islamikoaren kontra, nazioarte horrein dik zintzilik da, isisikin hori da. Karota, pentsazazu ere, kurduak, oza, borrokatzeaz azgain, milaka eta milaka preso da azkatela beraien eskuetan, beraien ardurapean. Eta jendea ere horren beldur dao. Zer, kampu bakar baten bakarrikan esate zuten mila laguntzeuela. Horto Orduan ez baldin badago balia biderik, eta alako baten ba... Ba, Anabazan agusitzen baldin bada, ba, jende horrekin ze hartatuko. Zena ha. eta mar mila gijadizta e, horiek ospaingo dute eta eta bueno, hasiko dira leno bezala, ba, basarraskia egiten eta, eta inguruan edatzen berriz ere. Mm. Bauri da, kurdistaneko egealitate gordina, eta e, siriako ipagean biziten egealitate gordina, mil esker zuri elekuko gurekin partekaturik katorik, Carlos Zurtuza. Eskerrik asko zu